Doncs sí senyor, llego el verano i també hem arribat nosaltres aquí a la sintonia de ràdio Trinitat Vella des del 91.6 de la FM o bé a través d'internet www.rtv-fm.com Doncs endreguenques, -en endreguenques, benvingudes, aquest és el vostre programa i us acompanyarem doncs, durant una hora gaudint d'algunes de les informacions i d'algunes de les accions que us tenim preparades per tots vosaltres. Música invierno i és que no I amb nosaltres, doncs, aquí davant meu tinc l'Ivan Ivanyet. Molt bon dia. Molt bon dia. Com estàs? Com ha anat el cap de setmana? Bé, bé, bé, molt bé. Descansar-nos. No es poden queixar eh? i tant. Curc, com sempre. I també el meu costat tinc la Belencano. Molt bon dia. Bon dia, Jordi. Doncs com ha anat el cap de setmana? Genial. Sí? Fantàstic? Doncs així m'agrada. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa i, bé, escoltem una mica que Vinga. Uh, uh. Bugui, bugui, bugui Doncs aquest tema, el que sona de mateix, és de l'any 2003 i d'aquesta manera doncs, sonava la música de Piercing. Ells es feien de, de dir així i aquest tema, doncs, boogie bugui. Vinga, l'escoltem. Així sonava l'estiu del 2003 des d'un disc anomenat Caribe Mix, i això el que escoltem a través de la sintonia de Radio Trinitat Via. I ara el que fem és anar a conèixer algunes de les informacions que ens han arribat a la nostra redacció, Parlem dels Consells Extraordinaris de Barri del Districte de Sant Andreu que fins al 25 de juliol doncs, diferents barris, diferents eh, entitats doncs, es combragaran en aquests Consells Extraordinaris de, de Barri per donar a conèixer doncs, les informacions més candents en el seu, en el seu barri i perquè l'Ajuntament doncs, també digui la seva. Parlem de Sant Andreu de Palomar i hem de dir que avui, aquesta mateixa tarda, a les set mitja, Sant Andreu de Palomar tindrà un Consell Extraordinari de Barri on es parlaran de les seves temàtiques al centre cívic al carrer Gran de Sant Andreu, número 111. I demà a la mateixa hora al Congrés Indians, al barri de Congrés Indians, al casal de barri, al carrer Manigua 2535, tenim també aquest Congrés de aquest Consell de Barri, que se celebren a l'estiu. Molt bé. Dimecres a les 7.30 de la tarda, al centre cívic del Bonpastó, a la plaça Robert Gerard 3-4, tindrem un altre Consell Extraordinari de Barri. Molt bé, doncs el que heu de fer és venir i participar. Més informacions que tenim aquí sobre la taula, doncs parlem de l'actualització de la xarxa de bus a Sant Andreu. Doncs l'Ajuntament aposta per oferir cada dia un millor servei a la ciutadania, tot potenciant el transport públic i la mobilitat sostenible a la ciutat.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 hi doncs sí, serà l'itinerari de zona universitària a Fabra i Puig. Hem de dir que els vehicles són articulats i que la longitud d'aquests vehicles és de 19,3 lòs, és a dir d'anada i tornada de unidor la quantitat de quilòmetres que té aquest autobús. No, bé el que hem de dir El que hem de dir és que el 19,3 km és la llargària d'anada i tornada d'aquest transport. Molt bé. doncs continuem parlant d'altres informacions. Aquesta línia se substituirà l'actual línia número 74 Sembla que tenim zona alguna dificultat tècnica, ara intentarem resoldre-la, aviam Sí? sí? Ah, ep, ara. Ep, ara, perdona ara, sí. Aquesta línia substituirà l'actual línia número 74, que va de zona universitària Fabra i Puig, com a test diferencial circularà pel tronc central de la diagonal en sentit Besòs, on farà servir les mateixes parades del tram baix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 Més coses comentades d'aquest tema, doncs la nova xarxa d'abús de Barcelona comportarà tot un seguit d'avantatges. D'entrada, més rapidesa. La ciutadania podrà desplaçar-se a qualsevol punt de Barcelona fent un únic transbordament. Més proximitat. La meitat de la població podrà anar a qualsevol punt de la ciutat en menys de 40 minuts. També més comoditat, ja que s'augmenta la freqüència de 12,3 minuts de mitjana entre 5 i 8 més doncs, més claredat i facilitat d'ús. 28 noves línies amb més capacitat itineraris més eficients per afrontar la demanda. Més modernitat una xarxa intel·ligent del segle XXI prioritat semafòrica pel gust més modernitat una xarxa intel·ligent de ser la 21 prioritat, semafòrica pel bus, gir exclusiu i parades dobles en punts estratègics. Molt bé. També més informació en temps real, noves tecnologies per millorar el servei, i més pantalles d'informació a l'usuari i a l'usuària. Més cobertura territorial, 30.000 persones més tindran una parada a menys de 300 metres de casa seva. Més accessibilitat, facilitat la connexió entre línies de i amb altres esports públics per afavorir l'intercanvi modal i més sostenibilitat. Aposta per reduir l'impacte de la circulació dels vehicles tant en emissions com en sorolls. I atenció perquè un, un calendari marcarà l'eliminació de barracons de les escoles públiques.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 La proposició es demana que s'entregui el calendari abans de tres mesos. El regidor d'Educació, Gerard Ardanui, va avançar que espera tenir aprovat en un període d'entre més, més, més i mig i dos mesos un pla afinat amb la voluntat d'ajudar que les escoles que, que treballen en barracons canvin la seva situació en escoles sòlides. Els centres educatius que entraran en el calendari són Can Fabra, Congrés Indians i la Maquinista, pel que fa Sant Andreu. Molt bé, doncs ara parlem de naves, que ultima equipaments al solar d'una caserna.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 al districte de Sant Andreu se'l d'aquesta manera un important deute històric amb un dels seus tres bares amb més població. Doncs hem de dir que els patufets de Naves, que és com es dirà la primera guarderia pública de Naves, obrirà el mes de setembre, és a dir, queden pràcticament un mes, mentre que l'esperadíssim centre cívic i les vivendes dotacionals per joves i gent grans hauran d'esperar una mica més, a l'octubre o bé al novembre, segons fonts municipals. Aquest complex d'equipament suposa un gran avenç per als veïns i veïnes de Naves, com... començant per un centre cívic que, a més a més de presentar un pla funcional que inclou diferents serveis i tallers, també albergarà a la primera planta l'associació de veïns d'aquest barri i una gran sala d'actes, segons explica Raimon Blasi, que és regidor del districte de Sant Andreu. La planta baixa on es reubicarà l'associació de veïns del barri de Naves i la primera planta sumen uns 1.500 metres quadrats i a la part superior hi aniran les vivendes destinades a la gent gran. Els habitatges pels joves ocuparan un altre edifici. De les aproximadament 150 vivendes en total, 32 seran destinades per contingències després de ser aprovat al plenari, explica Blasi. Aquest punt molesta especialment a l'associació de veïns del barri de Naves que no està d'acord amb el nombre de vivendes que correspondien als veïns i veïnes. Les 78 pisos per joves,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 D'altra banda, les vivendes són només un punt més de tot el complex d'equipaments. Replica a l'hora que relativitza el regidor Blasi. Doncs hem de dir que el pròxim Consell de Barri, que és previst que la celebri cap a, cap a mitjans de juliol, doncs l'associació veïnal presidida per Jerez demanarà explicacions per la qüestió de les vivendes. Tot, aquest, tot ha estat explicat públicament presentat a entitats com l'Associació de Veïns i aprovat pel grup polítics representants al districte segons replicar Blasi que lamenta com tema com aquest pugui entarbolir una gran notícia Barnavàs com és la recuperació d'uns terrenys per a ús ciutadà. El complex d'equipaments inclou un aparcament de dues plantes amb més de 240 places per cotxes i motocicletes i permetrà la creació d'una plaça interior al centre de l'illa de gases. Continuem parlant del barri de Naves, ja que hi ha l'exposició del projecte d'euroreurbanització de la plaça de la Mainada. El projecte està instal·lat al casal de Gingran de Navas al carrer Sant Antoni Maria claret Xamfrà, amb carrer Trinxant. Fins dilluns 10 de setembre. Les persones que estiguin interessades en participar i fer arribar els seus suggeriments a la proposta es poden lliurar el tècnic de barri de Navas, Germán Alonso, tot escrivint a l'adreça electrònica galonso.bsn.cat. I continuem parlant de la plaça de la Mainada, en què els veïns decidiran la reurbanització d'aquest entorn. Les obres de la plaça de la Mainada anava s'estan aturades a causa dels problemes econòmics de la constructora. Fa un any i mig van començar les feines de construcció d'un parc insoterrat que finalment no es farà. Ara, els veïns, residents a l'entorn, hauran de decidir el futur d'aquest espai mitjançant una consulta ciutadana. Doncs Fa gairebé tres anys en van treure els gronxadors i es va assecar tota la plaça per construir l'aparcament amb 168 places que hauria d'haver estat acabat a la primavera, però no, les obres ni tan sols no van començar. Ara és un solar aixecat que els veïns hauran de decidir com reurbanitzar-lo. I d'aquesta manera no deria comencem el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà anar directament a conèixer, què és el que ens diu el Sr. Juan Buendia, que aquest senyor donc és el que eh, s'encarrega oferir de oferir-nos els horoscops de la setmana. Doncs ara l'escoltem, si us sembla. Amics, benvinguts de nou a l'espai de l'horòscop de la setmana. Com sempre, comencem amb aquestes supersticions o curiositats. I avui parlarem del got d'aigua. I diu així, si té costum d'emportar-se un got d'aigua al llit, perquè és costum veure aigua per les nits, molta gent ho fa, tingui-ho present, tapat, perquè podria estar absorbint males vibracions es a compte perquè al veure l'aigua té bombolles. Sí. Doncs una vegada hem tingut aquesta introducció, anem a centrar-nos ja en l'horòscop de la setmana i comencem, com sempre, per l'Àries. No sigui arrogant ni és sobreestimi. Es podria veure embolicat en assumptes que no podrà controlar, inclòs despeses i inversions irrecuperables. En general, tendirà a l'excés i a desitjar més del que pot aconseguir. Podria sentir-se malament i fins i tot penedir-se. No viatgi ni faci acords amb estranys. No intenti rebre l'èxit ràpid. No funcionarà. Mediti més i esperi a temps millors. Taura viurà un període intens sexual i emocional. Es sentirà equilibrat i generós. Estarà més atractiu i seductor. Tindrà beneficis econòmics que sabrà utilitzar gaudint-los. Bessons Les seves relacions amoroses es veuran reforçades. És possible que comenci alguna cosa nova. Són uns dies d'expansió ideals per divertir-se. No s'excideixi en la seva simpatia i desitjos de cridar l'atenció. Gaudeixi d'aquests moments. Cranc Es sentirà tranquil i feliç. Serà prudent en general i en especial amb les finances. Si comença algun negoci en bon peu, tindrà èxit. Per la gent gran, és un període especialment bo. Lleó es sentirà ple d'energia física, d'agressivitat, sexualitat i actitud emprenedora. Hauria de practicar algun esport que exigeixi gran consum energètic. Si la seva condició física i edat, i edat ho permet o realitzi molta activitat d'algun tipus o de diversos per tal que tota aquesta energia no derivi cap a canals perillosos, que podrien ser disputes, agressions, malalties febrils, cremades, ferides o accidents. És bon moment per replantejar-se activitats, empreses i iniciatives. Verge Tindrà molt d'èxit en les seves relacions socials. Passarà alguna cosa que li farà estar més unit a la seva parella. En general serà un moment de tranquil·la felicitat. Estarà disposat a gaudir dels plais que se li brindin i de les coses maques. Balança el seu encant, gràcia personal i qualitats artístiques són ara el seu millor aliat en la seva professió. Es pot lliurar algun projecte creatiu, es sentirà capacitat per resoldre problemes, pot concentrar energies per a una relació futura. escorpi. Es sentirà tant física com psicològicament bé. Si empren algun projecte nou, tindrà èxit, ja que és bon moment per solucionar coses. Duu a terme tràmits. Deixis portar per la intuïció. Aprofiti aquest període per fer millores a casa seva. Sagitari. Es trobarà excel·lent, de salut com de moral. Temps ideal per desenvolupar-se interiorment, fer nous amics i emprendre noves etapes en general. Gaudeixi al màxim per percebre la llibertat. S'hi becauta amb els diners, però no dubti en utilitzar-ho si l'ocasió és propícia. Donarà suport a algú proper, podria conèixer a importants personatges financers o institucionals de llei, religió, etc. Capricorn La seva agilitat mental serà bona. Sabrà expressar-se amb precisió i eloqüència pot aprofitar aquest moment per defensar la seva postura i resoldre assumptes breus, com demanar augment de sou. Aquari. Aquest és un període en què el pessimisme i fins i tot el dolor són la nota principal. Es sentirà sobrecarregat, i sentirà que no pot amb tot el que se li cau a sobre. És possible que algú proper agafi una malaltia. Encara que es senti sol, intenti no tancar-se en si mateix. Procuri relacionar-se amb gent activa i positiva. Pot tenir, a més, problemes legals. eixos Els excessos sexuals no li satisfaran, sinó que tendiran al desequilibri, tornant-los gelós i a provocar insatisfacció i inseguritat. No és bon moment per les finances. <fixi> doncs amics, això és tot. La propera setmana es tornem a retrobar aquí, en aquest mateix punt del dial, Fins a les hores que passeu un bon dia i una bona setmana. A reveure. Doncs així de bé sona la música de l'estiu de l'any 2003 amb aquesta noia anomenada Lorna. El que escoltes és aquest papi xulo te traigo el... Mm. Què voldrà dir això de el... Mm? Doncs ho deixem a vella que ens ho expliqui, venga. Déu-n'hi-do l'embolic ens ha portat aquesta noia, eh? Amb això del... i el papi xulo, i el tetraigo, i més coses encara. Doncs ara el que fem ara mateix és una petita pausa, anem a, anem a conèixer quin és el temps que ens depara per les properes hores. jornada de sol tot i la mala visibilitat causada pels efectes d'aquest incendi forestal de l'Alempordà, que encara és de la crema, i que deixa doncs, aquest fum, aquesta olor, ha cremat també aquí a bona part de la regió metropolitana de Barcelona. Tot i això, el sol s'ha d'imposar i les temperatures mantindran valors semblants a les d'ahir, valors que aquí a Barcelona tocaran els 25-26 graus a tot estira, i que cap al trili es podrien enfilar una miqueta més, però sempre inferiors als 30 graus. 30 graus que sí que s'assoliran de cara als propers dies, perquè la tendència és que el sol serà el protagonista de bona part set juntament amb un ascens pla de la temperatura. A partir de mitjan setmana, temps plenament estiuc. Eh? que m'he de oldor. Mi temme me lor que feme empregat al belí. Que esta no estàs comvi. Que esta no és es para vi. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Molt bé, doncs obre bé les orelles i posa atenció al que entra ara mateix a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella de l'ama de David Bisbal i Elena Gadel, aquest mient teme. Me corre por las venas Cada noche me desvela en esta inmensa solidad Es un amor que contamina i envenena i que me hunde en esta pena de quererte a mi pensar. I la verdad es que te quiero en el olvido Pero tu amor es con que ja no quero quiero Ja Y que sé... I ja posats, ja, posats, ja posats a ballar, doncs, què us sembla si parlem de l'estiu? Veiem Charleston? Doncs això és el que us ofereixen al casal de barri de Congrés Indian. Aprendrem una coreografia de Charleston, aquest divertit estil de ball que ens transporta els anys 20 al Xenia de l'Arc. Aquest dimarts, una última sessió... Well, de 6 a 7 de la tarda al Casal de Barri, Congrés Indians, al Casal a 25-35. El, 25, 35, el Deu, preu? Això, 10 euros. 10 euros. Doncs això, heu d'inscriure-vos al Casal de Barri de dilluns a divendres de 5 a 8 de la tarda i recordeu que això és organitzat pel Casal de Barri de Congrés Indians. Més coses a comentar-vos. Primeres connexions, un experiment a la nau Ivanov. La nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us oferirà demà dimarts a les 9 de la nit. Primeres connexions... Primeres connexions és un experiment que consisteix a crear un diàleg corporal sense paraules entre un ballarí resident a Londres i una ballarina resident a Barcelona, on el llenguatge de comunicació serà només el moviment. Aquesta comunicació es farà a través d'una videoconferència. Els participants improvisaran guiats per una veu en off sense tenir cap mena d'informació sobre el fil conductor del projecte. S'animarà, provocarà i convidarà els participants a expressar, a respondre, posicionar-se sobretot un seguit de reflexions fetes al voltant d'un eix central. La temàtica d'aquest eix central no serà publicada perquè els participants no es coneixen ni tampoc saben a què s'exposen. L'única informació que tenen és que es comunicaran a través d'una videoconferència amb un ballerí de l'altra ciutat i que respondran a un seguit de preguntes en moviment. Doncs l'esdeveniment es dividirà en presentació dels participants, qüestionari i discussió en moviment, reflexió final i posada en comú verbal. La durada aproximada doncs ja es calcula que serà d'entre una hora i mitja a dues hores. Primeres connexions és el primer projecte de Mutis, una plataforma participativa de comunicació entre les comunitats de les arts escèniques contemporàries de Londres i Barcelona. El seu objectiu és crear un canal de comunicació per parlar i construir accions culturals entre els professionals en dues ciutats. També pretén presentar artistes, companyies, espais i festivals de cada ciutat i publicar recursos útils per a la promoció, investigació i o divulgació d'espectacles. Doncs Mutis es troba en fase de desenvolupament i està en evolució constant. De tota manera, i com a plataforma participativa, Mutis té l'esperança de ser modelada pels professionals. S'intentarà implementar un sistema d'actuació en què els professionals siguin escoltats i crear accions d'acord a les seves necessitats amb la plataforma com a eina de treball. De quina manera podeu contactar a Mutis? Doncs té una pàgina web que és www.mutis.cat També eh, té un Twitter que és arroba mutisitum i el Facebook eh, que és www.thiotron.com mutis. Molt bé, doncs d'aquesta manera doncs podeu posar-vos en contacte amb Mutis, que és la que organitza demà a les 9 de la nit aquest aquestes primeres connexions. Molt bé, doncs nosaltres continuem endavant i hem de dir que Marina Caviglia arribarà en concert demà a la Nau Ivanov. La Nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us oferirà demà dimarts a les 9 de la nit el concert de Marina Caviglia. Marina Caviglia veu teclat seqüències, guitar i loops. Va néixer a Buenos Aires, aquesta cantant argentina i compositora. Des de ben aviat, Marina Caviglia va tenir una determinació i passió innata per la música, que la va dur a deixar la seva ciutat natal als 21 anys per anar a Europa, on ha estudiat comèdia musical i ha col·laborat en nombrosos projectes, amb artistes, productors i diversos espectacles. Doncs hem de dir que la seva música ha estat descrita com una combinació de diversos gèneres, que ella defineix com afroelectrònic. Neo Brunch i després d'una temporada als Estats Units és a Barcelona on remescla el seu primer EP The Error 2 Note Exis mm, compost, gravat i produït de tot, del tot per ella durant la seva estada a la ciutat de San Francisco, Califòrnia i que ara presenta a la Navi Bonof L'entrada és totalment gratuïta Molt bé, doncs el que fem ara mateix és continuar escoltant Bona Música Molt bé, doncs senyores i senyors, per aquella gent que encara no s'han assabentat, estem a ple estiu i déu-n'hi-do com pica la calor a fora. Això sí, nosaltres aquí tenim aire acondicionat perquè feu eh, ràbia. Doncs eh, ara el que farem serà escoltar un consell que ens ofereix la infermera d'aquí del, del cap de la Trinitat Vella, l'Anna la Clara, que ens parla de com evitar la picada de les meduses. Em doncs sembla que tenim alguna dificultat a l'hora d'escoltar les meduses. A veure si ara podem intentar resoldre aquest tema. Em diuen des, de, des de, del part tècnica que no. Doncs escoltem més música, Vinga. Continuem amb el nostre programa d'avui. ja sabeu... Molt bé, doncs sembla que el tema de les meduses el tenim solucionat. A veure què ens diu l'Anna Clara. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Ja sabeu que arriba el moment ara de parlar de, de salut, i ho fem amb l'Anna Clara d'aquí del cap de la Trinitat Vella. Hola, bon dia. Volia parlar avui de les meduses. La picada de medusa, en el moment en què es produeix la picada, la sensació és molt similar a la del dolor causat per una cremada. S'inicia amb una erupció a la pell, que pot reapareixer diverses vegades. Habitualment, la reacció local desapareix als pocs dies. Encara que en alguns casos, el dolor perdura durant setmanes. El contacte amb les tentacles de la medusa pot causar lesió tant a la pell com a nivell general. Les reaccions locals poden constituir erupcions cutànies persistents i a ja sigui dies o mesos, eh, amb emvermelliment, inflor i sensació de picor local amb dolor intens. Com poder evitar les picades? Tota mena de bar eh, barrera que eviti el contacte de la pell amb la medusa és una bona forma de protecció. Les cremades solars, eh, els banyadors que cobreixen el màxim de superfície corporal i altres robes, com la samarreta, són mesures que es protegeixen del contacte amb els tentacles unes de les meduses. La reacció que es produeix varia segons les característiques de la persona afectada, especialment sensible com totes les persones amb antecedents de l'alèrgia, eh, les que pateixen asma o malaltia cardiovascular i els nens. És molt important la quantitat de la superfície corporal que rep l'impacte dels tentacles, la zona de la pell fina o blanchejada, que es veu afectada i especialment els ulls. Què s'ha de fer quan es produeix una picada de maduixa? Una vegada que s'ha produït la picada, s'ha de sortir de l'aigua. No rascar-se eh, i fregar la zona afectada amb tovalloles o altres peces, tot això no s'ha de fer. Retirar de la pell amb pinces o guants, les restes dels tentacles si són visibles. Rentar la ferida amb aigua salada, és molt important, res d'aigua eh, dolça, aigua salada, si us plau. Mai no s'ha d'utilitzar aigua dolça, ja que activa les cèl·lules i augmenta la quantitat de toxina injectada per a l'animal, per a la medusa. Omplir una bossa de plàstic amb gel i aplicar-la com més aviat millor, durant uns 5 minuts, sobre la zona de la picada. Mai no s'ha de posar el gel directament sobre la pell. Si la cloïsó no es deté, s'hi si pot aplicar fred una, vegada, una altra vegada, durant 5 minuts més. Per evitar la infecció de la ferida, eh, s'aconsella eh, l'aplicació sobre la pell d'un antiséptic, alcohol, llodat, 3-4 vegades al dia, durant 48-76 hores. Aquestes mesures s'han de prendre com més aviat millor. Si les molèsties continuen o generen tremolós, nàuseis, marejos o dolor intens, caldrà acudir a un centre sanitari. Recorda, vull dir, els més important, per una mica d'assumir, la millor manera d'evitar les picades de medusa és protegir-se utilitzant solar, eh, crema solar i cobrir el nostre cos amb una roba lleixera. Evitar les zones on trenquem les onades perquè és el lloc en el qual eh, s'acumulen les restes de, les, de meduses. No et banyis si hi ha meduses o si així ho sucegeixen els eh, serveis de vigilància de la platja. Les meduses no s'han de tocar, no de tocar mai, encara que estiguin mortes. És molt important actuar ràpidament i aplicar bosses de gel sobre la picada. Mai no s'ha de posar aigua dolça a la pell afectada ni raspar-la. I per últim, una persona que ha patit una picada de medusa i queda sensibilitzada. Una segona picada podria produir-li una reacció més severa. Molt bé, doncs moltes gràcies Anna-Clar. Gràcies a tu. Molt bé, doncs ja tornem a... Molt bé, doncs amb aquest ritme nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i aquesta senyoreta és d'aquí, és de la ciutat és de Barcelona, ella es fa dir Helena Gadel, tot i que el seu veritable nom és Delgado però clar, és per canviar l'ordre del, del cuno, Gadel Molt bé, doncs es porti i així sona la música d'Helena Gadel si algun dia me dejaste Si algun dia resistir La locura de quererte ja ara don tornem a la platja. Tornem a la platja amb la nostra companya la infermera Maria Clara, que ens informarà de quines precaucions hem de tenir a l'hora de banyar els nostres nens a la platja. Doncs o escutem. Aquí, novament, després d'aquesta petita pausa, i ara el que, fem és, el que volem és parlar de salut amb l'Anna Clara, que ens explicarà temes relacionats amb el vòmit i les diarrees amb els nens petits, sobretot ara de cara a l'estiu, que és el que podem fer. Hola, bon dia. Volia parlar de diarrees i vòmit, sobretot de la lactant. Sobretot el més important és la prevenció. Penseu que estem a l'estiu hi ha els microorganismes se multipliquen amb molta facilitat, per lo qual amb la temperatura és molt important rentar-se les mans abans de preparar eh, els àpat, tant nostres com els dels nens. Segon, rentar -se les, primer rentar-se les mans, segon, eh, vigileu sobretot a, a l'ou, cremes, nates, tot això de seguida l'està a la nevera perquè s'espailla i això eh, pot degenerar amb diàleg i vòmit, sobretot els més petits. ¿vale? Anem a, a parlar una mica de vòmit. Vinga, és l'expulsió activa i violenta per la boca del contenit, del contenit gàstric. És important diferenciar el vòmit de la reforzitat prejurgitación, en esta última no existe esfuerzo y generalmente son pequeñas cantidades que se eliminan generalmente en el lactante de menos de 6 meses es decir, que a veces poner el eructo echa, echa un poquito lo que decimos uh, nada, una línea y eso no es un vómit, ¿vale? después, valoración del vómito la anamnesis, estado general del niño, hay que valorarlo, investigar síntomas asociados, por ejemplo una infección intestinal, infección respiratoria, como un catarro, una otitis, una amigdalitis, infecciones de vías urinarias, afectación neurológica, a veces un traumatismo. Hay medicamentos que pueden originar vómitos, por ejemplo los antibióticos, el paracetamol, el hierro, un bucolítico... Hay que tener en cuenta también las transgresiones dietéticas producidas por la introducción inapropiada de los alimentos por la edad. Imaginaros que a los 4 meses se introduce, pues no sé, el chorizo. Que más de una vez ha pasado. Es una transgresión muy grave, ¿vale? Que no se va a hacer nunca. Y esto puede dar en el niño un vómito y una diarrea. Intolerancias digestivas también. Producida por posible intolerancia alimentaria y manifestación alérgica al alimento. Situación del estrés. Causas psicológicas que reflejan conflictos familiares, escolares o algún tipo de fobia. También el deca decai decaimiento y palidez, eh, además de sudor frío. Son signos muy frecuentes después de un vómito con esfuerzo y si van en aumento pueden originar complicaciones intestinales más graves. Signos de alerta, que es lo que tenemos que estar muy pendientes. En cualquier edad, los vómitos de repetición, afectación del estado general del niño, una deshidratación, antecedentes neurológicos o intestinales, dolor abdominal, un traumatismo craneal o abdominal, los vómitos, sobre todo reposo gástrico. Iniciar la tolerancia con pequeñas cantidades de solución de rehidratación, que normalmente es el suero oral que lo prescribe el pediatra. Una vez el niño tolere los líquidos, iniciará una dieta blanda. Es decir, primero empezamos con pequeñas cantidades, poco a poco, de suero oral. Si el niño lo tolera, entonces iniciaremos ya la dieta blanda. vale No está indicado el uso de bebidas comerciales, por ejemplo el acuario, esto es muy frecuente. Consejos de rehidratación también. Conservar estas soluciones en un ambiente fresco. Cada día el suero oral se ha de diluir con un litro de agua y cada día se tiene que renovar y estar en la nevera. Agitar la solución previamente a su administración para que contenga siempre las concentraciones de sales requeridas. No utilizar preparados caseros. Es muy difícil de conseguir la concentración de sales adecuadas. Vamos a hablar ahora de diarreas. La diarrea es un síntoma común en el lactante que puede durar unos cuantos días y desaparecer por sí sola. Se caracteriza por un aumento de la frecuencia y el contenido hídrico de las deposiciones. En las primeras semanas de vida, los lactantes pueden presentar hasta 8 disposiciones diarias con un gran contenido hídrico, que no se considera diarrea. A partir de 2 o 3 meses de vida, se puede considerar diarrea si el niño hace más de 3 disposiciones al día. Puede ser aguda o crónica, mayoritariamente está causada por procesos infecciosos. La diarrea es el aumento del número de las deposiciones, siendo estas más blandas y voluminosas de lo habitual. Hay que ofrecer al niño soluciones de rehidratación después de cada deposición líquida. Si el niño no presenta vómitos, se le ofrecerá una dieta astringente. Eh, es decir, empezaremos primero por el suelo oral, lo que hemos comentado, que el niño vomete, no vomite, que tolere. Si ya empezamos, eh, con, si tolera la rehidratación, con la dieta blanda, es decir, la dieta blanda, Se iniciará con una dieta stringente, es decir, pues un puré, por ejemplo, de patata y zanahoria, una sopita clarita de arroz, la carne y el pescado a la plancha, nada de fritos, eh, y también eh, de fruta solo puede comer o manzana o plátano. ¿vale? y si sí, el pediatra lo que cree conveniente a veces se puede dar yogur depende de la edad, la edad del niño y depende del estado a veces eh, se puede dar yogur y a veces no y a veces se cambia también la leche esto en función del pediatra y del estado del niño en general y de la edad todo se ha de mirar eh, sobre todo el lactante a nivel global el estado general, se presentan deshidrataciones se está muy decaído muy chafado, muy irritable se niega a comer son la fiebre Todo esto, todo unido, nos va a indicar un poco el estado general del niño, ¿vale? Hay veces que no se puede dar uh, rehidratación, hay que ir al hospital y hay que poner un suero, depende del caso, ¿vale? Hay que vigilar que las heces no aparezca ni sangre ni moco, hay que vigilar signos de deshidratación, por ejemplo, el pliegue a nivel abdominal. Si el niño no las soluciones de rehidratación y además presenta diarreas abundantes, hay que acudir al hospital lo que comentábamos, dieta exigente que lo he adelantado un poco arroz, pan tostado, patata zanahorias, manzana y plátano, carnes y pescados a la plancha membrillo, todo esto también en función de la edad un lactante no se podría dar todo esto es decir, por ejemplo uh, niño menor de 6 meses no se puede dar ni arroz, una serie de cosas manzana y plátano no se puede dar, ¿vale? ni membrillo pues eso en función de la edad hay que retirar la leche, los huevos, durante 48 horas y a veces depende del caso del yogur natural en los niños no se administran fármacos para cortar eh, las diarreas ni los vómitos porque eh, estamos acostumbradas que hay un medicamento y, y no hay que eh, intentar pues que el niño tolere con colesterol oral, pequeñas rehidrataciones poco a poco eh, y también hay que vigilar el estado general del niño ¿Vale? pues la fiebre, los vómitos, que se me haga comer, que esté muy irritable, que esté llorón, que no se coja el pecho, depende de la edad. ¿no? Observación, la diarrea eh, causada por una infección puede ser muy contagiosa, por lo que se debe mantener una higiene muy cuidadosa de manos, objetos como chupetes y juguetes. Sobre todo un niño con diarreas y vómitos hay que, pues eso, lavar muy bien los biberones, las tetinas, esterilizarlas con agua y jabón, depende del sistema físico, es servirlos, Y el sistema químico, pues una especie que en la farmacia que se tiene que depositar durante un líquido y meterlos ahí durante un tiempo, que esto ya lo pone el prospecto. ¿Vale? sobre todo los chu los juguetes y chupetes tetinas vale y sobre todo que el hermano mayor que no coja el chupete se lo lleve a la boca porque todo esto también se puede pasar a veces del niño, por ejemplo, yo que sé, de 3 años al niño lactante de 6 meses se puede pasar muy fácilmente a través de las manos de la mamá o del hermanito hay que lavarse muy bien las manos con agua y jabón vale eh, y procurar que el niño mayor no toque al otro niño porque es muy fácil de... Eh, traspasar eh, diarreas hemos comentado que estamos en verano y los microorganismos se propagan con mucha facilidad con el calor ¿vale? entonces como la vía de manos eh, y la mía, también la, la, la mano pueden ser los niños que pueden pasar pues yo que sé, que coja el chupete del otro, se lleve a la boca no, no, no mantener una buena eh, higiene de manos y los niños normalmente están siempre por el suelo, tocan todo y todo eso puede dar lugar a infecciones y a diarias y vómitos ¿vale? Sí. esperemos que todo vaya bien y que bueno, no no pasa nada, ¿vale? Cura bueno, pues doncs, Ana Clara, bon y no, pues, gracias por haber venido hoy a este programa gracias <coughs> Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. La veritat és que aquests consells els hauríem de repetir més perquè val la pena tindre'ls en, en compte. I ara doncs, el que escoltem és la música d'una noia que ens arriba precisament des de Manresa. Ella es diu Bet i ens ofereix aquest tema, Dime... Dime que es lo que puedo hacer Doncs així sonava la música des d'Eurovisió Des del festival d'Eurovisió de la mà d'aquesta noia La Bet I ara el que farem serà escoltar una recepta de cuina Perquè ja te la tenim preparada Doncs us oferim I prepareu això sí Als estris de la cuina Perquè val la pena que ho escolteu Fins ara Ferran! Home, Jaume, què tal? Com va això? Ferran, no. t'haig de dir una cosa. Sí. El altre em anava a fer jo uns espaguetis. Sí. La mar de bons. Sí. a fer un sofregit. I no sé fer sofregit. No sé fer sofregit. No. No, però no es pot ser. Com sofregit? És, si és molt fàcil de què fer dius, ara? És facilíssim. A veure, va. És tan fàcil que no ho expliquem. No, sí, expliquem-ho. Ah, expliquem-ho, perquè expliquem si no... Expliquem-ho. Que dius, ah, això es fa fer un sofregit. Diu, vaig a fer una delicatessen de no sé sí. què i tal, i va a buscar la recepta, sí. o escolta el nostre programa, no sé què. però després li diuen, fes un sofregit, i, diuen, I no en sap. el que em va passar a mi, el que em va passar a mi. Molt bé, molt bé. Vinga, vinga, va. Doncs anem a fer un sofregit. Ingredients. Ceba, all, julivert, tomàquet, oli, sal Ah, mira, torna i vera a veure Ceba, Tinc ceba. all, all, sí. julivert, Tinc julivert, tomàquet, sí. oli, perfecte i sal Perfecte D'acord? Vinga Es pica primer de tot, es pica la ceba L'all i el julivert amb el nostre amic eh, Tormix Aquí us el presento, vinga oh, Fins rei. que quedi tot ben fi sí. D'acord? En una cassola catalana, mostrada Allora, catalana, que primer com la compres? Moment sí. cultural? Sí Moment cultural? Sí, sí. sí. Anem-hi com comprem una cassola, Lo que hem de fer és eh, fregar-la amb llimona. O, sí. Eh, amb llimona, després posar-li aigüeta, sí. eh, aigüeta, que arrenqui una mica el bull. Sí. La netegem i ja podem fer servir la cassola a partir de l'endemà. Per què? Perquè se'ns pot trencar la primera que la ah! al foc. Ah! No! Molt bé, ja molt bé. S'acaba la música cultural. Tornem a la nostra. Va. Gràcies. Doncs amb aquesta cassola catalana s'escalfa l'oli... I quan està calent, si tira el que hem picat abans. El que hem picat la ceba, l'all i el julivert, sí. eh, amb el nostre amid quirúrgic. Sí. Treballem amb el gas ben fluexet, mm -hmm. sobretot. Mol fluexet eh? el gas. Mol fluexet sí. perquè no la renta el. Bé, el això, fluixet. el camping gas, el camping gas no és que estigui fluexet, és que no té gas ja, i a ah, eh, és a dir, porto un ensenador. Ah, molt bé, doncs poso. Eh, jo ho farem amb un ensenador. Venga. Doncs, unem deixant eh, coure mm -hmm. i anem remanant sobretot molt suvin. Sí, senhor. Mol es deixa coure fins que agafi un color daurat. Sí? Que agafarà, veureu que agafarà un color daurat. I sabem que ja està fet perquè l'oli es destria. Ah. Què vol dir? Que es va separant. Sí, sí, sí. sí. Eh, això vol dir que ja de, ja... de moment aquesta part ja la tenim feta. Ja tenim bé. De vegades ho dius, se m'està fent mal no, no, ja va bé això. Sí, eh? és això, és això. Després s'hi posa el tomàquet i es deixa coure. Sí, sí. Anem fent, eh? Anem remenant a foc lent. Un pols de sucre, sal... I ja està. Ja està? Eh? Ja està. Què dius? Sí, sí, sí. sí Molt sí. Llavors, depèn... Hi han diferents tipus de sofregit. Depèn del plat que vulguem fer. No feu aquest per tot, animals, perquè no... No, no, no. No, no, no. Eh, no fem aquest per tots. Depèn del plat, podrem fer, per exemple, els arrossos, ho porten tot. Tot. Tot, Jo eh? sí. Però les cloïsses a la marinera, per exemple, si vull fer cloïsses a la marinera, necessitarem el sofregit. Sí, senyor. No porten tomàquet. No. I si dius, vol, vull fer pollastre a la papitòria. Només ceba. Oh, que bé. D'acord? I és molt fàcil, eh? I amb aquesta salsa els segons plats segurament ens, ens agafaran molt bon gust o la salsa o l'arròs o el que vulguem. Ferran, m'ha solucionat un problema, es dic, existencial. Sabem ja... Si ja sé fer sofregit. Va... Ja per fer coses elaborades has de saber lo bàsic primer. Sí, senyor. No vols començar la casa pel teulat. Oh, clar, anem a fer sofregit. Ah, mira, ja ho ja he dit, eh? aquest ah, sí, anem a fer sofregit. Sí, no, no, molt fàcil. Gràcies, Ferran. Apa, Jaume. Au, adéu. Veiem, adéu, adéu. But how can they come true If there will never, ever be enough Yo estaba con María en un bar Cuando nos vimos por primera vez Nos encontramos y surgieron las miradas Los tres sonreímos Molt bé, doncs amb la música de Merche i aquest tema a nosaltres que anem tancant ja la paradeta però ens queda, encara ens queda un punt per comentar-vos i és que parlem ara del Sant Andreu Ahir Lleclano ocuparà la plaça de l'Oriuela Després del descens administratiu del conjunt Oriolà la Real Federació Espanyola de Futbol va anunciar que l'equip amorcià ...substituirà els escorpins en el grup 3... ...així doncs, el debut a la lliga dels andreuengs... ...serà a Terres Murcianes, a Yecla, el 26 d'agost. L'equip blaugrana va pujar a la segona B... ...després a superar el filial del nàstic, la pobla de Mafumet... -ma ...en la tenda de penals, de l'última eliminatòria d'ascens. En un principi van quedar enquadrats en el grup 4... però amb el descens de l'Oriwa i l'ascens de Luc en Múrcia... ...els de Llecla van ser moguts al grup 3. I en d'aquesta manera, el grup queda configurat per 8 catalans, 7 valencians, 4 balears i un murcià, que seria precisament el Lleigle. L'equip es traurà del damunt el desplaçament més llarg tot just la primera jornada de Lliga. Tot i així, Lleigle està més a prop que Oriola. Per tant, a la pràctica serà un viatge més curt del previst inicialment a la ciutat, a la cantina. Molt bé, doncs nosaltres, d'aquesta manera, ja tanquem la paradeta, donem les gràcies al Guillem García, que és de la... davant del... del els aparells de so. També donem unes gràcies a l'Ivan Ibáñez. A tu, com sempre, Jordi. I a Belén Cano que està amb nosaltres avui també. I igualment, Jordi, fins demà. Molt bé, doncs ens retrobem demà. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.